četvrtkom. Srpanje 1911. godine njemačka topomljača Panther uplovila je u marokansku luku Agadir. Izlika za taj čin bila je lokalna pobuna i topomljača je bila tu kako bi zaštitila njemačke građane i interese u Maroku. Ali svi su znali da je to samo izlika. Pantar je doplovio do Maroka kako bi pokušao tu zemlju oteti od Francuske. Uplavljavanje pantera dovalo je do ozbiljne međunarodne krize. Bila je to druga kriza koja je izbila zbog Maroka. Prva je okončana s porazumom u Alhesirasu 1906. godine. Ova druga dovela je Europu na rub rata. Velika Britanija i Francuska, nekada ustrajni protivnici, koji su se prije nekoliko godina skoro zaratili zbog Sudana, sada su se zajednički suprostavili pokušaju Njemačke da se za uporište u Sjevernoj Africi. Ta druga kriza mnoge je uvjerila da je rad s Njemačkom samo pitanje vremena. Jedan od onih koji je tako počeo razmišljati bio Winston Churchill, koji je u vrijeme izbijanja druge marokanske krize bio ministar unutarnjih poslova u liberalnoj vladi premijera Herberta Esqueta. Do druge marokanske krize Churchill je bio uvjereni pobornik razoružavanja i proračunske štednje, koje je uključivala i smanjenje sredstava za kraljevsku mornaricu. Nakon izbijanja krize, Churchill je promijenio mišljenje. Ta promjena mišljenja donijela mu je i novi posao. Daniel Juergen u knjizi Nagrada, epska potraga za naftom, novcem i moći, piš. Churchillovi pogledi odmah su se promijenili. Od toga trenutka on nije sumnjao. Njemački cilj je ekspanzionizam i rast njemačke flote nije imao druge svrhe osim da zaprijeti Britaniji. To je bila prijetnja koje se moralo suprotstaviti. Njemačka zaključuje na umu ima rat. Prema tome Britanija mora okupiti sve svoje snage kako bi održala nadmoć i Čerčil je, iako je još uvijek bio ministar unutarnjih poslova, počeo iskazivati interes za snagu Kraljevske mornarice i njezinu spremnost da odgovori na iznenadni napad. Krajem rujna 1911. Marokanska kriza je završila. Nakon toga Churchill je otišao u Škotsku, gdje je bio s premijerom Esquitom. Na povratku u Spartije Golfa, premijer ga je iznena da pitao želi li on postati prvi lord admiraliteta. Bilo je to najviše mjesto za civila u kraljevskoj murnarici. Želio bih to, odgovorio je Churchill. I tako je Winston Churchill, bivši pobornik fiskalne stege, postao prvi lord admiraliteta. Nekoliko njegovih odluka ostavit će trajne tragove u nekim dijelovima svijeta. Kada je Winston Churchill postao prvi lord admiraliteta, odmah je zatražio da se iz mirovine vrati admiral John Fisher. Danas se smatra da su Lord Nelson, zapovjednik koji je britansku flotu vodio bicik od Trafalgara, i Fisher ključne osobe u povijesti Kraljevske mornarice. Nelson je odnje napravio gospodaricu svjetskih mora. Fisher ju je nastojao održati na tom mjestu. Fisher je odmah počeo sa obrazovanjem novog prvog lorda admiraliteta. Prva stvar na koji je htio skrenuti pažnju bilo je nešto što mu je rekao Marcus Samuel, čovjek koji je osnovao tvrtku Shell, koja se bavila prijevozom nafte i koja se spojila s kraljevskom nizuzemskom naftnom tvrtkom, tako je nastao Royal Dutch Shell. Marcus Samuel Fischer je upozoravao na dvije stvari. Prva je bila da je nafta učinkovitije gorivo za brodove. Druga je bila da Njemačka nastaje osigurati dopremu nafte, jer njezina trgovačka i ratna mornarica se sve više prebacuje s ugljena na naftu. Fischer je htio govoriti sastanak Samuela s Daniel Jurgen. piše. Fischer je Churchill-a podučavao o prednostima nafte pred ugljenom. Sjetite se da nafta ne propada poput ugljena i da se goleme količine nafte mogu nagomilati u velikim podzemnim spremnicima, kojima neće moći zaprijetiti uništenje od vatre ili bombardiranja i da je nafta istočno od Sueza jeftinija od ugljena. Fischer je nadodao da ga je Samuel pozvao da bude član Šelova odbora, ali on je to odbio. Ja sam siromah i vraški sam ponosan na to, ali da sam htio postati bogat, krenuo bih za naftom. Kada teretni parubrod može uštedjeti 78% goriva i dobiti 30% na tovarnom prostoru, ako prihvati pogon na unutrašnje sagorjevanje i kada se praktično može riješiti ložača i inženjera, onda je jasno kakva nam je s naftom čudesna promjena pred vratima. Fisher i Samuels nisu trebali dugo uvjeravati Churchila. Od 1912. do 1914. Churchill je provao jedan od najvećih modernizacijskih pothvata u povijesti kraljevske mornarice. Svi brodovi sagrađeni u tom razdoblju imali su pogon na naftu ali ugljena je bilo u obilju na britanskom otočju. Nafte pak na tim otocima nije bilo. Prvi izbor za dobavljača nafte bio je Royal Dutch Shell, ali Royal Dutch Shell je bio nizozemsko-britanska tvrtka i to je brinulo strategije kraljevske ratne mornarice. Nizozemska vlada, maleni susjed Njemačke, mogla je lako doći pod pritisak moćnog susjeda, onda je u obzir uzeta jedna puno manja britanska tvrtka zvana Anglo Persian Oil Company, čečelj je trebao riješiti problem dopreme nafte kraljevskoj mornarici. Jedine izvore na koje je mogao računati bili su oni nad kojima je koncesija imala Anglo-Persian Oil Company. Britanski utjecaj u Iranu bio je jak. Tvrtka je bila u problemima i zrela za suradnju. Čečili uvjerio vladu da je jedini način da se osigura siguran dotok nafte, financijska pomoć i suvlasništvo u toj tvrtki. 17. lipnja 1914. u Donjem domu Britanskog parlamenta održana je rasprava o prijedlogu da britanska vlada investira 2,2 milijuna funti u Anglo-Persian Oil Company i zaozorat dobije 51% dionica te tvrtke. U odboru tvrtke vlada će imati pravo postaviti dva člana koji će imati pravo veta na pitanja koje se tiču dostave nafte admiralitetu te glavnih političkih pitanja i strategije. Kako je Churchill u obrani prijedloga crtao svijet nafte, piše Daniel Juergen. Pogledajte na ta golema područja na kojima se nalazi nafta. Dvije gigantske korporacije, pojedna u svakoj hemisferi, posebno se ističu. U novom svijetu je Standard Oil, u starom svijetu je velika kombinacija shella i Royal dutch -a. Sa svojim podružnicama i pomoćnim oranicama, oni praktično pokrivaju cijelu zemlju. Čak su se proširili i na novi svijet. Čečil je nastavio tvrditi da je admiralitet sa svim drugim potrošačima podvrgnut dugom i stalnom pritisku napnih trustova. Britanska vlada do tada je rijetko ulazila u vlasništvo privatnih tvrtki. Premijer Benjamin Dezraeli kupio dionice tvrtke koje je upravljala suezkim kanalom, tako je Velika Britanija postala vlasnicom te velike žile kucavice. Bio je to potez od strateškog značaja i opravdavao je ulaganje vladinog novca u privatnu tvrtku. Churchill je na ulazak vlade u Anglo-Persian Oil Company također gledao kao na ključni strateški potez. On je osiguravao naftu koja je trebala pogoniti kraljevsku mornaricu. Plan ulaska u Anglo-Persian odobren je u parlamentu s 254 glasa za i 18 protiv. Tako je britanska vlada postala većinski vlasnik tvrtke koja je u Iranu crpila i prerađivala naftu. To je značilo da će Iran imati važno mjesto u britanskim planovima. Suradnja Anglo-Persjana i vlade Velike Britanije preživjela je prvi i drugi svjetski rat. Anglo-Persian Oil Company, cvala je i postala je glavna tvrtka za crpljenje nafte u Iranu. Nije bilo razloga, barem kada su u pitanju bili tvrtka i britanska vlada, da takvo partnerstvo dođe u pitanje. Na sve to drugačije su gledali Iranci, barem veći dio njih. Godine 1951. iranski premijer muhamed Mossadegh odlučio je da je predugo trajao taj aranžman od kojeg su najmanje koriste imali Iranci. Prvo se pokušao dogovoriti s Vladom Velike Britanije i Spodstvom Anglo Pržana. Britanska vlada i tvrtka nisu imala interesa za novi dogovor. Starim je bio sasvim dovoljan. Onda je Mosadek nacionalizirao sva naftna postrojenja. To je dovelo do zajedničke reakcije Vlade Velike Britanije i Sjedinjenih Država. Ključni dio te reakcije ovako pisuje Tim Weiner u knjizi Nasljeđe Pepela. U zoru 19. kolovoza 1953. u Teheranu su se okupile gomile spremne za nerede koje je platila CIA, središnja obavještena agencija. U glavni grad stizali su autobusi i kamioni pripadnika plemena s juga, čije vođe plaćela CIA. Carmit Roosevelt, vođa te akcije, iranskim agentima rekao je da napadnu telegrafski ured, ministarstvo propagande, te policijski i vojni štab. Tog poslije podneva, nakon okrešaja u kojima je poginulo najmanje troje ljudi, Cini agenti bili su u programu Radija Tehran. Najmanje je još 200 ljudi poginulo, pošto je Cija naredila šahovoj imperialnoj gardi da napadne Mosadekov dom pod jakom obranom. Premijer je pobjegao, ali se dan predao. Sljedeće tri godine provojeo je u tamnici i još deset godina u kućnom zatvoru do smrti. Tako su britanska i američka vlada i njihove obavještajne službe riješile problem nastao osadekovom željom da iranskom naftom i postrojenjima za njezinu preradu upravlja iranska vlada potpuna vlast u Iranu, predana je mladom šahu Muhamedu Rezipah pahlaviju I on je sljedećih četvrt stoljeća Iran čvrsto pozicionirao u zapadni svijet, prije svega uz Sjedinjene američke države. Šah je u vrijeme Jom Kipurskog rata u Saudijsku Arabiju predvodio naftni obargo OPEKA i višestruko povećanje cijena nafte, ali to nije dovelo do raskidanja strateškog savezništva sa zapadnim zemljama. Sve će to doći u pitanje 1979. godine, kada se režim Muhameda Reze Pahlavija srušio i kada se u Iran vratio ajatolah Ruholah Homeini. U Iranu je počela islamska revolucija i svi aranžmani naftnih tvrtki s iranskom vladom prekinuti su. Kaos koji je nastao bio je golem. U prvoj naftnoj krizi iz 1973. cijena nafte se u nekoliko mjeseci povećala za nekoliko puta. Sa 2,5 dolara uoči listopada 1973. na 12 dolara u prosincu te godine. Naftni šok iz 1979. Je bio još teži. Početkom te godine nafta i dalje koštala 12 dolara za barel Krajem te godine cijena nafte popela se na 34 dolara za barel i još je rasla. Nekad pouzdan Iran postao je izvor nove naftne krize koja uzdrmala svijet, govori profesor dr Igor Bekalić s Rudarskog geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu. Opet radikali pokušavaju u opeku iskoristiti stvar i dić cijene i na 40 i na 50. Međutim, tada Saudijska Arabija vrlo čvrsto uz veliko savezništvo Sjedinjenih američkih država održava na neki način je to sidro razuma koje ipak održava cijene na 30 dolara barel. Međutim, 30 dolara barel je 79. 80. u odnosu na pol dolara barel šest godina ranije. Zamislite si danas, to je otprilike kao kad bi danas Prosječni, kompaktni automobil, recimo, košta 15 tisuća eura, sad si zamislite da on za, za pet godina košta 150 tisuća eura. Ko će ga kupiti? Ili, recimo, zamislite si turizam u situaciji gdje, recimo, prosječna soba košta 80 eura za noć, zamislite da od za pet godina ona košta 800 eura. Neki hoteljeri će u početku trljati ruke, međutim, ko će platiti 800 eura? Dakle, drugim riječima, to je neka vrsta revolucije koja je dalje produbila opet i intenzivirala tehnološki razvoj u pravcu smanjenje potrošnje, racionalnije korištenje i traženje alternative. Nakon 1979. jako se razvija tehnologija obnovljivih izvora energije, razvijaju se vjetroelektrane, počinje veliki ulazak tada nuklearne energetike na temelju fisije nuklearne i gradnja velika nuklearnih elektrana koja je 1986. nakon Černobila zapravo opet doživljava svoj, svoju krizu i pad. Dakle, drugim riječima ovaj drugi, također su ga nazvali naftni šok, ali ovaj drugi udar poslije Iranske revolucije je definitivno učvrstio svijet u uvjerenju da ne smije ovisiti samo jednom izvoru energije, da taj izvor energije ima svojih velikih ograničenja, da on može postati jako skup i definitivno je usmjerio vodeće tehnološke sile svijeta, Japan, Sjedinjene američke države, Južnu Koreju, sve zemlje Zapadne Europe na razvitak alternativnih tehnologija s jedne strane i s druge strane na razvitak tehnologija, novih tehnologija koje će omogućiti racionalnije korištenje energije. I to je... To je ta činjenica koja je na kraju, opet pet godina kasnije, slomila kartelsku moć OPEKA. Godine 1923. američki predsjednik Warren Harding je zaštićeno područje na arktičkoj obali Aljaske, na kojemu se moglo tražiti naftu. Nezavisni naftaši otišli su na krajnji sjever i pokušavali su nešto pronaći. Bez uspjeha. Nakon Suezke krize iz 1956. kada Egipat prvo nacionalizirao, onda i zatvorio Suezki kanal, prometnu žilu kucavicu trgovine naftom, Standard Oil of New Jersey i Shell počeli su novu potrgu za naftom naljesci. Plan je bio da se nađe nafta na mjestu koje neće biti pod nadzorom nestabilnih i zapadu neprijateljskih vlada. Nakon tri godine istraživanja i bušenja najdublje bušotine do tada, obi su tvrtke odustale od Aljaske. Nakon njih još su British Petroleum, Gulf Oil i drugi krenuli u potragu za naftom naljasci. Bušanja su i za te tvrtke bila skupa. Istraživači su tražili da se nastavi potraga. Vodstva velikih tvrtki o tome više nisu htjela ni čuti. Jedan od vodećih ljudi velikih tvrtki rekao je ove riječi nafta saljaske koštala bi 5 dolara za barel. Za naših života nafta nikada neće biti tako skupa. Nezavisni naftaši i male tvrtke nastavili su tražiti naftu na Aljasci. 60 godina 20. stoljeća ona je i nađena, ali na krajnjem sjeveru u zaljevu pro. Njezino vađenje, transport do luke koja ne bi bila stalno okovana ledom i daljnji prijevoz do rafinerija bio je neprihvatljivo skup ali sve će se to promijeniti nakon dva naftna šoka iz 70. godina 20. stoljeća. Daniel Juergin u knjizi nagrada Epska potrga za naftom novcevi moći piše. Čelične cijevi traktori, optimistično kupljeni 1968. zgodno su ležali čekajući na smrznutim obalama rijeke Yukon. Motori u traktorima pažljivo su paljeni prema rasporedu tijekom zadnjih pet godina. Sada su se oni konačno mogli upotrijebiti i rad se brzo odvijao. Do 1977. završen je 1500 km dug naftovod. Njegovi dijelovi bili su podignuti na potpornjima iznad tundre i prva je nafta krenula na put od područja North Slope na sjeveru Aljaske do Luke Valdez na južnoj obali Aljaske. Do 1978. više od milijun barela na dan teklo je kroz taj naftovod. Za nekoliko godina protok će se povećati na 2 milijuna barela na dan četvrtinu ukupne proizvodnje sirove nafte u Sjedinjenim američkim državama. Na temelju skupe nafte, odjedanput postaje isplativo istraživanje i proizvodnja iz područja koja su i unaprijed bila obećavajuća, ali se znalo da imaju ili skupu proizvodnju, ili geopolitičku nestabilnost poput Nigerije, ili nešto drugo. U Aljasci je otkrivena nafta 74.5 počinje izgradnja naftovoda zna se ali veliki dio proizvodnje nafte u Aljasci u podmorju dakle u zaljevu Prudhoe dakle drugim riječima tek je skupa nafta omogućila puno aktiviranje tih rezervi to je jedna stvar s druge strane je dala novi zamah sjedinjenim američkim državama da na sasvim drugačiji način pristupe političkim saveznikestima. Odjedanput Meksiko od bivše polukolonije postaje politički saveznik koji razvija svoju nacionalnu naftnu kompaniju Pemex koji gro svoje nafte izvozio u sjedinjene Sve više se razvija proizvodnja izvan OPEC-a. OPEC koji je 73 i to je još bio jedan od elemenata zašto je Embargo iz 73. bio toliko uspješan jer je OPEC tada činio 50% svjetske proizvodnje i 60% svjetskog izvoza. OPEC pada na 40% proizvodnje. Praktično postaje manjinski proizvođač zbog razvoja proizvodnje izvan OPEC-a. Velike naftne kompanije plasiraju velika sredstva i razvijaju istraživanje u segmentima izvan opeka. Dakle u globalno tehnološkom smislu imate razvoj proizvodnje izvan opeka, imate razvoj tehnologija alternativnih izvora energije i to sve na neki način spušta naftu sa polovice učešća u strukturi potrošnja energije 70. na recimo 40% otprilike 80. godine. Dakle, drugim rečima, od apsoluta 20. stoljeća nafta postaje jedan od glavnih, ali ipak jedan od izvora energije. Sve više tada jača i proizvodnja prirodnog plina i uloga prirodnog plina u svjetskoj energetici. I to su otprilike tehnološki procesi. U društvenom smislu zemlje Opeka postaju koliko moćne, toliko i ranjive. I to sve skupa kulminira u, u novim događajima koji su 86. godine zapravo slomili e, tu kartelsku moć Opeka i dominaciju na svjetskom tržištu u ožujku 1873. Ludvig Nobel, koji je od vlade carske Rusije dobio unosan posao proizvodnje oružja za rusku vojsku, trebalo je proizvesti golemi broj pušaka, poslao je svog sina Rudolfa u baku kako bi osigurao drvo za kundake tih pušaka. Ludvig je na umu imao kestene koji su rasli na Kavkazu. Rudolf je pak, nakon što je došao u Baku, odlučio 25 tisuća rubalja dobivenih za nabavu drva potrošiti na nešto drugo. Kupio je malu rafineriju. Tako se obitelj Nobel uključila u posao s naftom. Oni će biti ključni za početak razvoja ruske proizvodnje nafte. Godine 1878. Nobelova tvrtka u Kaspijskom more porinula je prvi tanker koji je imao ime Zoroaster. Nobelovi će u Rusiji zgraditi naftno carstvo, izvore nafte, rafinerije, skladišta, željezničku mrežu za prijevoz nafte, njihovi tankiri prevozit će naftu po Kaspijskom moru, Sredozemlju i Atlantiku. Nakon oktobarske revolucije boljševička vlast nacionalizirala je sva naftna postrojenja. Sovjetska Rusija, kasnije Savez Sovjetskih socijalističkih republika, trebala je goleme količine nafte kako bi se ostvario plan industrijskog razvoja i ciljevi petoljetki, petogodišnjih planova razvoja. Glavni izvori nafte za Sovjetski Savez bili su Kavkaz te područje Volge i Urala. A sve je to bilo maleno prema pravoj nagradi, izvorima nafte u Sibiru. Vagit Alekperov u knjizi Nafta Rusije piše. Prema direktivama 23. kongresa Komunističke partije Sovjetskog saveza iz 1966. proizvodnja nafte trebala se do 1979. povećati na 380 do 390 milijuna tona. Kako bi se dosegnula ta brojka, trebalo je izbušiti oko 230 milijuna stopa bušotina. Svaka bušotina trebala imati u prosjeku 8200 stopa. Bilo je planova da se poveća opseg rafiniranja nafte. Proizvodnju lakog goriva trebalo je povećati za 40 do 50 posto. Proizvodnju maziva za 40 posto. Mogućnosti za takvo znatno povećanje proizvodnje nafte u Sovjetskom savezu bile su povezane iznad svega sa zapadnim Sibirom. 25. rujna 1959. ekipa za vušenje pod predradnikom Semenom u Rusovim stvorila je prvi izljev nafte. On nije bio posebno velik, ali najvažnije je stvar bilo u tome da je nafta zapadnog Sibira postala stvarnost. Godine 1945. Sovjetski savez proizveo je 21,48 milijuna tona nafte. 20 godina kasnije proizvodnja se popela na 266,4 milijuna tona. Od toga je 191 milijun tona proizvedeno u području Urala i Volge. Godine 1975. proizvodnja nafte u Sovjetskom savezu popela se na 541,2 milijuna tona. 5 godina kasnije došla je na 664,7 milijuna tona. te 1980. više od polovine sovjetske nafte vadilo se u zapadnom Sibiru. Sovjetski savez je pretrpio, rekao bih, jedan ključni politički poras na srednjem istoku, međutim ekonomski gledano upravo poskupljenje nafte odjednom omogućuje da do tada Poloekonomična proizvodnja nafte iz zapadnog Sibira postaje jako ekonomična jer nešto što košta 2 dolara barel i nešto što košta 12 dolara barel, to što košta 12 dolara barel isplati se transportirati 12 tisuća kilometara od Sibira do Europe. I Sovjetski savez sve više postaje veliki proizvođač nafte, on sve više čak naftu izvozi jer Sovjetski savez, glavni ekonomski problem Sovjetskog saveza i Sovjetske ekonomije i cijelog Sovjetskog bloka je bio nedostatak proizvodnje hrane. Oni nikad nisu dovoljno proizvodili hrane za vlastite potrebe, a pogotovo za rekao bih luksuznu potrošnju kakva se je razvijala na zapadu. I Sovjetski savez sve više je prisiljen na izvoz nafte da bi s jedne strane financirao svoju vojnu moć a s druge strane da bi financirao uvoz hrane tu je značajnu ulogu odigrao taljanski Eni i njegov predsjednik Enrico Matej, koji je posklapao vrlo povoljne ugovore s Rusima, odnosno sa Sovjetskim savezom i koji je praktično sovjetsku naftu transportirao na zapad i izvozio je u zapadnu Europu. S druge strane, Austrija je formirala naftnu kompaniju OMV, koja je praktično izvozila ruski plin, jer je Sovjetski savez sagradio plinovode i naftovodni sustav družba praktično za logističku obskrbu svojih satelitskih zemalja u istočnoj Evropi. Preostalo je samo te naftovode i plinovode spojiti na zapadne naftovode i plinovode. Ključan u izvozu nafte, kasnije i plina, bio je naftovod Sojuz, koji se počeo graditi u 1960. godinama. Sojuz je iz Sibira u 2700 km udaljen u Mosku, dopremao naftu i plin. Dalje je naftovod išao prema zapadu. Za usporedbu, naftovod koji spaja naftna polja u Aljasci s lukom Valdez dug je oko 1300 km. Gradnja naftovoda i plinovoda prema zapadu Europe postala je predmet spora između saveznika u NATO-u. Vladimir Zubok u knjizi Neuspjelo carstvo, Sovjetski i Hladni rat, piše. Nakon prosinca 1981. američki predsjednik Reagan pokušao je natirati zapadnoevropske zemlje da nametnu embargo na gradnju transkontinentalnog naftovoda u Rengoy, Zapadna europa ključnog za povećanje sovjetskih prihoda od nafte. Na kraju, Zapadna Njemačka i Francuska nisu podržale američke sankcije i jedan je ruski znanstvenik to komentirao. Regan je izgubio prvu rundu protiv Sovjetskog saveza. Taj golemi naftovod i plinovod koji će na koncu dosegnuti dužinu od 4500 km ipak neće spasiti Sovjetski savez. godine da se on sagradi a i kada se sagradio cijena nafte je drastično pala. Sjedinjene Američke Države nisu mogle uvjeriti Zapadnu Europu da zaustavi gradnju naftovoda koji će joj dopremati sovjetsku naftu i plin, ali mogle su uvjeriti Saudijsku Arabiju da sredinom 1980-ih drastično spusti cijenu nafte. Ipak, iza svega toga ostala je mreža naftovoda i plinovoda koji danas opskrbljuje Europu ruskim plinom i naftom neke od ključnih danas evropskih naftnih kompanija poput Enija, OMV-a i tako dalje, pa i njemački EON, koji je nastao iz Rurgasa i praktično proizvođača električne energije, su se počeli baviti trgovinom tog ruskog plina i ruske nafte na zapad. Istovremeno, Sovjetski savez je dobro zarađivao, izvozom te nafte, izvozom te nafte financirao razvoj naoružanja koji je zapravo kroz raketno naoružanje postao sve veliki teret i Sovjetski savez postaje sve veći proizvođač pa u nekom trenutku čak 1980. tisuća devetsto je postao najveći svjetski proizvođač nafte sa 600 milijuna tona uvijek je ruska naftna industrija bila opterećena velikim udaljenostima troškovima transporta koji su enormni, i organizacijom koja je bila bitno slabija od američke naftne organizacije. Recimo, Rusi su imali bazično znanstveno znanje koje je bilo jednako u američkom, u geologiji, i bušenju dalje ali u organizaciji su bili puno slabiji i previše ljudi. Ja se sjećam kad smo mi analizirali jedna epizoda u INI još prije 30. godina prosječna američka naftna rafinerija koja je rafinirala 10 milijuna tona nafte godišnje imala 500 zaposlenih, Hrvatske, Rijeka i Sisak su imali 3 tisuće zaposlenih, a ruska rafinerija sa 10 milijuna tona prerade imala 10 tisuća zaposlenih. Dakle, drugim riječima ruska naftna industrija je jačala u smislu izvoza, stvarala je devizni priljev, ali je bila opterećena svim neracionalnostima unutarnje organizacije koji su bili tipični za socijalistički tip Privrede. Tako da Rusija odnosno Sovjetski savez je tada također postao značajan faktor na svjetskom tržištu nafte neki analitičari čak kažu da je želja za ekonomskim uništenjem Sovjetskog saveza bila jedan od razloga zbog kojeg su 86. cijene nafte pale Godine 1959 u Zagrebu je predavanje održao talijanski industrijalac Enrico Mattei koji je predvodio stvaranje integrirane talijanske naftne tvrtke Eni. Mattei je zagovarao stvaranje nacionalnih integriranih naftnih tvrtki. Vlada socijalističke Republike Hrvatske koja se tada zvala Izvršno vijeće sabora prihvatila je ideju o stvaranju integrirane naftne tvrtke koja će u sebi objediniti sve poslove vezane uz naftu. Vlada Socijalističke republike Hrvatske donijela je 1963. godine odluku o stvaranju kombinata za naftu i plin. Kombinat je s radom počeo 1. siječnja 1964. godine. Radnički savjet kombinata 2. prosinca te 1964. promijenio ime novoj tvrtci. Kombinat je postao Industrija nafte ili kraće INA. Nova tvrtka neće osjetiti krizu iz 1973. Ali ona iz 1979. ostavit će i tekakav trak. Prvi naftni šok se u Jugoslaviji praktično nije osjetio. Nakon prvog naftnog šoka i određenog poskupljenja nafte, tada jugoslavija jer u Jugoslaviji je opet bio e, sustav koji je značio zajednički uvoz nafte iz saozemskog saveza na bazi takozvanog kliriškog sustava gdje se nafta mijenjala za robe na kontraizvoznoj strani, a istovremeno unutar zemlje se ta uvezena nafta po nekim dogovorenim kriterijima dijelila između korisnika, dakle između rafinerija, ali i republika i pokrajina. I Ina je tada u toj podjeli redovito kao Hrvatska naftna kompanija loše prolazila. Međutim, s druge strane, Ina je tada razvijala svoju domaću proizvodnju koja je jako rasla i koja je u 80. godina čak porasla na preko 3 milijuna tona nafte i preko 2 milijarde kubičnih metara plina. S druge strane, prerada u dvije rafinerije koje su tada tehnološki investirane i izgrađene su u 80. godina u onom opet investicijskom valu ranih i sredine 70. godina. Koji je opet imao i unutarnje politički razlog. Slamanje demokratskih procesa 72. slamanje hrvatskog proljeća i one srpske liberalne garniture 72. je zapravo... Značilo političku katastrofu za Hrvatsku, ali je tada još uvijek sa relativno jakim titom je to pokušalo se kompenzirati investicijskim valom i gospodarskim prosperitetom u kojem je Hrvatska bila veći dio 70. godina i koji je trajao sve do pod konca 70. godina. Tako da naftna industrija u Hrvatskoj se tada vrlo razvija kompletno INA u tehnološkom smislu zavisi i dobiva suradnju i pomoć i školovanje od američkih naftne kompanija. Naši tadašnji partneri su bili i Chevroni, Texaco i ostale američke naftne kompanije. Veći dio ininih stručnjaka školovao se od Londona do Hustona. Za dobar dio ininih direktora Huston je bio kao drugi domaći grad 70. godina, Ja možda malo karikiram, ali ne baš sasvim. Ina je osnovana 1964. spajanjem do tada samostalnih poduzeća naftaplina i rafinerije nafte u Sisku i Rijeci. Naftaplin je osnovan 1952. Rafinerija u Rijeci počela je s radom 1882. a ona u Sisku 1927. godine. Igor dekanić u knjizi stoljeće nafte piše. I nise 1965. pripaljaju metan, kemijske industrije u Kutini, tvornica dušičnih gnojiva u Kutini, koja se tada gradila, te poduzeća nafta u lendavi i petronafta u solinu. Od 1966. do 1968. uz koncentraciju koja je postignuta pripajanjem manjih poduzeća osnivaju se i nove organizacije pogoni, Naftovod, institut za istraživanje i razvoj te inženjering. Oko 1968. osnovan je i informatički centar, u tom razdoblju jedan od najvećih i najmodernijih u ovom dijelu svijeta. Time je INA slijedila suvremene svjetske tendencije tehnološkog razvitka elektronike onoga razdoblja. Od 27. lipnja 1970. u INI djeluju četiri tehnološke ili organizacijske cijeline ili takozvane grupe potpore i na naftaplin, i na prerada, i na petrokemija i na trgovina. Sredinom 1970. Hina je s američkim koncernom Dow Chemicals osnovala na krku Dina Petrokemiju. Tada se gradi i naftovod od krka do siska i dalje do rafinerija nafte u bosanskom brodu, Pančevu i Beogradu. Jedan krak tog naftovoda do lendave drugi prema Mađarskoj i Čehoslovačkoj I tada je zapravo Hrvatska bila u relativno naftnom prosperitetu, koji je kulminirao 70. godine, 75. i 6. godina u žestokom sukobu unutar energetike Jugoslavije, gdje se zapravo tada već, rekao bih, pod kraj Titova života, su jačale unitarističke snage u Srbiji, koje su energetici konfrontirale domaći ugljen tobože hrvatskoj tobože kapitalistički orijentiranoj nafti. Međutim, u tom nepraćenju odnosa cijena i zapravo ipak stanovitoj neosjetljivosti prema cijeni, i hrvatsko političko rukovodstvo, a na neki način i vodstvo i ne učinilo grešku u drugoj polovici 70. godina, da se uplalo relativno prekasno u veliki investicijski ciklus koji je 70. godina doveo do toga da je onaj naftni šok 79. i poskupljenje cijena nafte 80. Titova smrt 80. nije više omogućavala tadašnjim nasljednicima posebne prednosti unutar opeka a i tada jako skupen cijene nafte 80. 80. i 81. -te, druge su potopile Hrvatsku i potopile Jugoslaviju u ekonomskom smislu. Dolazi do nestašica, električne energije, vožnji par, nepar i svega onoga što mi pamtimo kao početak 80. godina da bi to čak kulminiralo i bonovima za podjelu pokušalo se racionalizirati preko bonova itd ali nas je to odmah pretvorilo u žestoku korupciju unutar sustava. Godine 1973. stanovništvo Sjedinih američkih država činilo je 6% stanovništva planeta Zemlje. Tih 6% trošilo je trećinu nafte koja se crpila iz tog planeta. Godine 1960. samo 16% svojih potreba za naftom Sjedinjene države podmirivale su uvozom. Do 1972. taj postotak narastao na 30%. Kada su zemlje Opeka proglasile naftni embargo na nekad jeftino i lako dostupno gorivo, čekalo se satima, a njegova cijena porasla je nekoliko puta. Godine 1973. redovi na benzinskim crpkama u New Jerseyu bili su na primjer dugi i do 8 km. Nafnije Bargo, odustajanje od sustava iz Bretton woods golemi troškovi rata u vijetnamu koji su se pokrivali zaduživanjem i tiskanjem novaca, a ne povećanjem poreza, doveli su i do nove pojave – stagflacije. Tako vanica, spoj riječi inflacija i stagnacija, označavala je razdoblje u kojem su se i inflacija i stopane zaposlenosti izražavali u dvoznamenkastim brojkama – Godine 1974 bruto nacionalni proizvod Sjedinjenih Američkih Država pao je za više od 2%, sljedeće godine pao je za 3%. Na ekonomsku krizu došla je politička, zbog zloupotreba ovlasti i ometanja istrage u aferi Watergate, predsjedniku Richardu Nixonu prijetio je opoziv i on je 1974. dao ostavku. Naslijedio ga je Gerald Ford, njegov podpredsjednik. Godine 1976. na izborima za predsjednika pobjedio je demokrat Jimmy Carter. Pred kraj svog prvog mandata on je održao govor koji se rijetko mogao čuti od američkog predsjednika. James T. Patterson u knjizi Nemirni div Sjedinjene države od Watergata do Busha protiv gora piše. U srpnju 1979. Carter je pozvao članove svoga kabineta, najvažnije savjetnike i niz mislilaca i stručnjaka, na produženi odmoru u Camp David. Novinski izvjestitelji nisu imali informacije o tome što se zapravo događa. Konačno, Carter je održao televizijski govor naciji. Amerika je, rekao je, uhvaćena u krizu pouzdanja i u krizu duha. Na konferenciji za novinare nakon Carterova govora Njegov pomoćnik govorio je o slabosti koja se spustila na američku naciju. Carter je korijene energetske, ekonomske i političke krize vidio u načinu života Amerikanaca svog vremena. Previše troše i ugađaju svojim potrošačkim navikama. Ali većini ljudi ta se poruka nije svidjela. Kolumni dnevnika Wall Street Journal Roger Rickles napisao je Gospodine predsjedniče, nama ne nedostaje pouzdanja. Nama nedostaje benzina. Carter je izgubio izbore 1980. godine. Pobjedio ga je republikanac Ronald Reagan, koji nije govorio o krizi pouzdanja ili o prevelikom trošenju. Promjena se vidjela i na krovu bijele kuće. Za vrijeme Carterovog mandata tamo su bile velike solarne ploče. Reagan ih je odmah dao skinuti s krovoj kada ste spomenuli ove solarne kolektore na krovu bijele kuće, oni su postavljeni još 75. godine zapravo. Oni su postavljeni u doba, nakon ostavke Nixona, u doba njegovog nasljednika Forda, koji je proširio karte. Sidnjene američke države su s jedne strane počele voditi vrlo pažljivu, oni su shvatili sve poruke iz prvog i drugog naftnog šoka. Oni su pustili jačanje tržišta, Pretvaranje spot tržišta praktično u sustav robnih burzi, računajući da tržištem dominiraju oni i tržište je bliže njihovom temeljnom ekonomskom odnosu. To je bila jedna činjenica. S druge strane, oni su vojno vrlo pažljivo planirali i vojnu strategiju i strategiju nacionalne sigurnosti sinkronizirano sa sigurnoštvu snabdjevanja nafta. Nemojmo zaboraviti, ministar obrane u vrijeme 73. je bio John Schlesinger, koji je ekonomista, nije general. On je bio ministar obrane, kasnije ga nasljeđuje Donald Rumsfeld. John Schlesinger u karterovej administraciji. Republikana Schlesinger postaje prvi sekretar, prvi ministar za energetiku. Sjedinjene američke države osnivaju ministarstvo za energetiku. To ministarstvo za energetiku ne uvodi državnu dominaciju u naftnoj industriji, ali daje snažnu globalističku analitiku energetici. Ministarstvo za naftu je zapravo uspostavilo i dominiralo jedan sustav Strategic Petroleum Reserves ili strateške zalihe Sjedinjine američke država. One su osnovane 1975. Izgrađena su zapravo četiri lokaliteta, dva u Teksasu, dva u Luizijani. Lokaliteta na prostoru ili iscrpljenih naftnih nalazišta ili solnih doma, ispražnjenih solnih ležišta jer je sol vrlo stabilna kao prirodni rezervarski prostor i oni su te rezerve nafte počele puniti. Prvi cilj je bio 500 milijuna barela, drugi cilj je bio 750 pedeset milijuna barela ili otprilike sto milijuna tona činjenica da te strateške zalihe postoje činjenice da su one do početka osamdeset napunjene do svoje pune razine je praktično odvratila bilo kakve i pomisli radikalnog dijela opeka na bilo kakav sljedeći embargo. Dakle, oni su stabilizirali naftno tržište, uspostavili pažljivu kontrolu, lansirali jedan niz programa na razvoju alternativnih izvora energije. Sjedinjene američke države su ubrzano postale predvodnik razvoja nuklearne tehnologije, a istovremeno su činile sve da se ojača tržište na kojem će ponuda nafte izvan OPEC-a prije ili kasnije utjecati na cijena. I to se dogodilo 1909. 1886. Laboristički političar Nairin Bevan, koji je kao ministar zdravstva uspostavio prvi sustav javnog i besplatnog zdravstva u zapadnoj Europi u vrijeme vlade Clementa Atlea, nazvao je Veliku Britaniju grudom ugljena okruženom ribama. Kada je izvor energenata bio u pitanju, Bevanove riječi činili su se istinitima sve do 1960. godina. Britanija se smatrala otokom bez nafte. Sve se to promijenilo 1959. kada je u Sjevernom moru ispred nizozemske obale otkriveno veliko polje plina. S obzirom da se smatralo da je geologija Sjevernog mora slična po cijelom njegovom području, i u Velikoj Britaniji počelo se tražiti naftu i plinu. Godine 1965. pored estuarija rijeke Humber pronađen je plin. Četiri godine kasnije naftna platforma British petroleum -a, koju najmila američka tvrtka Amoco, našla je u Sjevernom moru gdje je kilometara od aberdeen naftu. Ali Sjeverno more bilo je negostoljubivo i nepredvidljivo. Andy Beckett u knjizi Kada su se svjetla pogasila, što se točno dogodilo u Britaniji u 70-ima, piše... Sjeverno more bilo je i još uvijek jest jedno od najtežih i najnepredvidljivijih mora na svijetu. Vremenske sustavi približavaju se iz različitih smjerova. Ako se usporedi s mjestima gdje se započelo s istraživanjem nafte ispred obale, na mjestima poput Kalifornijske obale i Meksičkog zaljeva, njegove vode su ledene, duboke i mutne. Njegovodno je pjeskovito i miče se. Sklono je čestim olujama. Kada su česti vjetrovi koji pušu i do 180 km na i valovi visoki 25 metara. U drugim trenucima vlada opasan mir. Neprobojna magla spusti se za nekoliko minuta i ostane danima. Zimi, koja može trajati pola godine, često nema više od nekoliko sati danjeg svjetla. Za istraživanje nafte i plina, kao i za njihovo vađenje morale su se graditi platforme visoke poput nebodera i teške poput bojnih brodova iz drugog svjetskog rata. Sve je to činilo naftu iz Sjevernog mora skupom. Ali nakon naftnih kriza iz 1973. i 1979. ta nafta više nije bila tako skupa. Počinjelo je novo doba u svijetu nafte, govori profesor dr. Igor Tekanić, sudarsko geološkog naftnog fakulteta u Zagrebu. Prije toga OPEC je pokušao parirati na način da se stvori sporazum unutar OPEC-a o maksimaliziranju proizvodnje, tobože, i smanjenju proizvodnje da bi se pariralo padu cijena. Na kako taj sporazum nikoga se nije držao, svi su tajno izvozili više, više nafte, a onda je Saudijska Arabija rekla dosta. Mi smo najveći, mi smo najveći izvoznik, a opet ona je već dovoljno zaradila od nafte, sad ćemo mi izvesti velike količine nafte i veliki izvoz nafte sredinom 85. godine je zapravo doveo do tzv. sloma cijena nafte 86. i one su sa 30 dolara barel pale na 11, da bi se kasnije ustalire na jedno 14 do 16 87. godine i tako su ostale sljedećih 20 godina. Drugim riječima, taj slom cijena nafte je opet slomio kartelsku moć OPEC-a, opet je utjecao na promjenu strukture potrošnje, taj slom cijena nafte je opet potjecao razvoj globalističkog tržišta na svaki način, on je utjecao na slabljenje vojne moći kroz slabljenje mogućnosti financiranja Sovjetskog Saveza. Taman su posložili izvoz skupe nafte i onda cijena nafte padne na jednu trećinu ili jednu polovicu. Mnogi analitičari kažu da je to bio jedan od ključnih elemenata koji je zapravo 1990. i 1991. utjecao na slom Sovjetskog Saveza, smanjenje ekonomske moći uz istovremeno naturavanje utrke u raketnom i svemirskom oružju koju Sovjetski Savez financijski nije izdržao. Dakle, drugim rečinom u energetskom smislu dolazi do promjene strukture potrošnje, razvijaju se nove tehnologije, razvija se plin. Ono što se je tada dogodilo je istovremeno bilo i usporavanje ili stavljanje sa strane svih tadašnjih projekata i tehnologija za razvoj obnovljivih izvora energije koji su tamo postali komercijalni sredinom 80. Međutim, sve je to odgođeno za 20 godina i veći dio i proizvodnje vjetroelektrana i solarnih elektrana je razvijenju u 70. godina. Dakle, 86. dolazi do novog sloma cijene nafte i do nove strukture, rekao bih slobodne, liberalne tržišne strukture, kombinirane sa forsiranje, rekao bih, tržišta privatnog vlasništva, deregulacije, privatizacije i takav je svijet trajao opet 20 godina, sve do opet nakon nove politizacije poslije 11. rujna 21. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunđić, emisiju snimio Zoran Sajko, urednik i voditelj Dario Špević, Hrvatski radio, 2017. godina.